відпочивальники. Я не маю тут поки що своєї квартири, її тільки будують. Ми проходили сьогодні вранці моєму мого майбутнього будинку. Я живу в друга, там, де ми були вчора, і допомагаю йому шукати квартирантів. У нього трикімнатна квартира. Я свою кімнату теж здав. Ми вчора ночували в кухні. Я туди приходжу тільки на ніч, розкладаю крісло і сплю, щоб удень день не заважати людям але тепер доведеться звільнити для себе свою кімнату. Чому? Тому що вдвох на кріслі незручно. Чому вдвох? Ну ти ж просила знайти тобі іншу квартиру. Тобі у твоєї господарки діти заважають? Так. Тобто я житиму в тебе? Житимеш там, де живеш, а ночувати де вийде, поки кімнату не звільню. От сьогодні хлопці поступилися своєю каютою. Я їх теж виручав, коли їм треба було. Що треба було? Переночувати з дівчиною. Всі один одного виручають. Тут улітку знаєш скільки відпочивають? За сезон до сотні жінок мав, навіть імен не пам'ятаю. Але в мене постійних нема. А інші хлопці з нашого турбюро. Крім інших курортниць, мають ще хоча б по одній постійній. Чекають, зустрічають, знають заздалегідь, коли ті приїдуть. Кожного літа ті дівчата неодмінно приїздять сюди. Тегран, котрий вчора день народження відзначав, завтра зустрічає свою з Москви. А Рудик зі своїх туристок вибирає собі жінок обов'язково з дітьми, аби потім не мати проблем. Він і вчора був з такою з Ленінграда, пам'ятаєш? Знаєш, скільки років? Тридцять. А так відразу не скажеш. Добре тримається. А розлучена давно. Дочку має десятилітню. А ту другу дівульку з Ленінграда її подружку. Вона молодша років на вісім. Тигран вчора так прикрасив за сосами. Ой, випив багато, гостей приймав. Вона б і на сьогодні у косинці на екскурсії була. Владислав зареготав у темряві. А як же ти гран завтра зустрічатиме якусь іншу з Москви? Що він скаже цій? Нічого не скаже. Сама все зрозуміє, знизав плечима Владислав і ліг зручніше. Так, весело ви тут живете, тільки зауважила Іра. Ну, все добровільно, ніхто нікого не примушує. Дівчата самі на шию вішаються. Іноді вже й не хочеш, а доводиться. Недавно в мене одна така була, усе їй мало. Я з нею кілька днів побув, а потім віддав її своєму другові. Так вона і його замучила, не знав, як від неї відв'язатися. Владислав знову засміявся. Іра дивилася на світлі відблиски на склі і не знала, що відповісти на такі одкровення. Я зараз свою кімнату двом подругам здаю. Теж з України жив далі він. Так вони мені й перуть, і прасують, і прибирають. Сьогодні одна з них вірше мені присвятила, віддала ввечері на листівці. Напевно, почула тебе вчора, а тепер ревнує. Ти з нею спав? А Віри округлилися очі. Ні, але вона мене любить, сама казала. А я нікому ніколи цих слів не говорив, поки ще не говорив. Сестра мене запитує, коли я знайду наречену, а я не клаплюся. Молодий ще. Двадцять шість років буде. У тебе є сестри? А брати? Ні, тільки мати і сестри. Я один чоловік у родині. А де вони живуть? У селі. Я сам народився у селі. Їжджу до них часто, коли маю час. А в мене теж тільки сестри, у свою чергу повідомила Іра. Дві. Обидві молодші, дві сестри та батьки і більше нікого. Ти завтра знову зайнятий? І я буду цілий день одна? раптом запитала вона. я не можу з тобою бути весь час. Мені потрібно заробляти гроші. Наше турбюро на госпрозрахунку. Чим більше часу працюєш, тим більше зарплата. А ці хлопці з Латвії, вони теж робота? Так. Я не можу сказати людям, що зайнятий увечері. Вони приїхали сюди відпочивати, і їм треба показати все, розповісти, щоб вони в наступному році знову приїхали до нас.